Negyedik fejezet. Az ünnepség. A nap lángoló golyóként emelkedett egyre magasabbra a kék égboltozaton, és lángoló sugarai fényel árasztották el a nagy templomot. Gyönyörű reggel volt. A harmattól nedves növények és fák zöldje a smaragd csillogására emlékeztetett. A kaktuszok is képviselve voltak, de alig hasonlítottak a perui válfajokhoz. Némelyik növényóriás elérte a házak magasságát, sőt, akadtak olyanok is, amelyek összehajlottak a házak felett. Minden olyan szép és harmonikus ebben a kis birodalomban. Álomvilág. A trópikus nap ragyogásában fehérebbek a házak, és zöldebb a növényzet, mint bárhol a világon. Mintha a mitológia varázsa élne a fehér piramisokon, és a templomok végnélküli árkádjai alatt. A fehér paloták a múltról beszélnek. Napisten menekülő papnőiről, a régi harcokról, a félelmetes íjászokról és a mérhetetlen kincsekről. Eldorado a perui nép utolsó fellegvára volt, és heroikus szűzi szépségét rajtunk kívül még nem látta fehér ember szeme. Úgy éreztem felelősséggel tartozunk ennek a szerencsétlen népnek, amely itt a dzsungel közepén találta meg azt az elszigeteltséget, amely megmaradását biztosította. Magamban biztos voltam, és társaimban is megbíztam, csak Morénaz viselkedése nem tetszett. Őt képesnek tartottam arra, hogy a zsákmány kedvéért elárulja ezt a kis népet. Hamarosan meggyőzöttem arról, hogy a nem volt alaptalan, de nem akarok az események elébe vágni. Az ünnepség olyan pompásan zajlott le, amire még kuckóban sem volt példa Atahualpa Alpa idejében. A birodalom új vezéreit és védelmezőjét ünnepelte bennünk, akik az inka hívására jöttek az országba, hogy megoltalmazzák minden idegen támadással szemben. Bevallom, kicsit szégyeltem magam, és ha nem töltött volna el a jó szándék, hogy valóban beváltom és beváltatom társaimmal is az inkák hozzák fűzött reményét, akkor talán nem ismertem volna az ünnepségem megjelenni. Az inka. Jó volt, nemes lelkű, minden ízében igazi uralkodó. Már kora hajnalban teherhordók állottak meg szállásunk bejáratánál. Tarka kendők kendőkkel letakart kosarakat és ládákat hoztak, telve az uralkodó ajándékaival. Fehér ingek és hímzett bőrruhák voltak a kosarakban, ládákban és mindenféle ruházati cikkek, amelyekre egy perúi nemesnek szüksége lehet. Egy berakott erszénkében aranyláncok, néhány homlok és karpánt volt, és színes tollak, új méltóságaink jelvényei. A szállítmányt kísérő udvari tisztviselő megmagyarázta, hogyan kell a küldött holmik segítségével felöltöznünk. Egymás után dobáltuk le magunkról az őserdőben megtépett és elszennyeződött ruháinkat, és felöltöztünk a küldött díszruhákba. Egymásra vetett pillantásunk elárulta, hogy elégedettek vagyunk megváltozott külsőnkkel. Sancho de Vargas is elégedetten forgolódott a falba mélyesztett csiszolt fémtükör előtt. Mindájan elismertük, hogy Gomez bajtársunk igen daliásan fest az arany és ezüst szálakkal sűrűn kivart hófehér bőrzekében. Marénász némán szedte magára az öltönydarabokat, csak akkor villant fel a szeme, amikor a szolga ráaggatta az inka aranyláncait, és fejére tette az előkelő perui harcos tiszteletjelvényét, az arany homlokpántot a kecalmadár tollával. Így szépen kiöltözve elindultunk, hogy részt vegyünk a tiszteletünkre rendezett ünnepén, és bemutatkozzunk Eldorádó népének, ahogy az Inka kívánta. A fehér kövekből és cédrusfából épült paloták erkélyei megteltek ünneplő ruhás emberekkel, nőkkel, gyerekekkel. A szigeten is hullámzott a nép, és az óriási tutajokon díszes toll legyezők hajladoztak a dobok ütemére. Eldorádó szépei foglaltak rajtuk helyet festői ruháikban. A harcos és fegyverbíró férfiak a nagy templom körül gyülekeztek, a nemesekkel és más előkelő méltóságokkal. A kékvízű tavon nyüzsögtek a feldíszített csónakok százai. Mindenki mosolygott, mindenki boldognak látszott ebben az elrejtett birodalomban, és mindenkin legalább egy keskeny karpánt vagy egy homloklemez alakjában ott csillogott eldorádó aranya. Zajlott és morajlott az egész környék amerre elvonultunk barátságos, mosolygó arcok integettek felén. Bizonyára tetszett a lakosságnak, hogy nemzeti ruhájukban látnak minket. Ez a körülmény az inka diplomatikus érzékét bizonyította, aki már előre csatát nyeretett velünk népével szemben, és ugyanakkor tapintatát is, hogy nem kellett elnyűtt a jólétben élő és elkényeztetett ízlésű nép előtt kódus módra megjelennünk. Az inka érkezése előtt értünk a nagy templomhoz, és a bejárat előtt megálltunk. Nem kellett sokáig várnunk. A tömeg felmorajló zúgása jelezte, hogy a fejedelem elindult palotájából, és útban van a templom felé. Kis idő múlva már megpillantottuk az inkát. Magas, aranyozott hord ült, amelynek tetejét ezüst baldahin díszítette. Körülötte színes toll legyezők hajladoztak, és a hordszék mellett jobbra-balra megcsillant a napfény a testőrök lándzsáin. Az inka tollhímzésű palástot viselt, és mellét remek mívű maraglánc díszítette, kezében aranypálcát tartott, amely furcsa állatfejben végződött. Hordszéke előtt nemesek haladtak, udvari méltóságukat jelző aranypálcákkal kezükben. Az izmos, félmesztelen szolgák megálltak a templom kapuja előtt, és letették a hordszéket. Újabb szolgák siettek elő, és finom gyapjuszőnyeget hengerítettek az uralkodó lába elé, aki ruganyos léptekkel sietett fel a templom lépcsőjén. A kagylókürtök megszólaltak, és mi közvetlenül az uralkodó után bevonultunk a templomba. A napfény elborította a templomot. A napsugarak aranynyilai táncoltak a tompa fényű gyöngyökön, az inkas maragdláncán és a templom falait borító lebezeken. Társaimra pillantottam. Nekem már nem volt újság a templom valóban fenséges és lenyűgöző látványa. Bajtársaim azonban ma látták először. Sohasem fogom elfelejteni Sancho de Vargas őszinte, ragyogó arcát és a fiatal gómes csodálkozó szemét. Csak Pablo Morena szarca volt most is kifürkészhetetlen. Nyugodtan hordozta körül pillantását az aranyfalakon és a drága kövekkel kirakott szobrokon, mintha ebben a perzbe is csak az értéküket akarná felbecsülni. Tündöklő ruhákba öltözött papok jelentek meg a napisten oltára előtt, és a jószagú füstölők illatat töltötte be az óriási termet. A kagylókürtök újra megszólaltak. A legdíszesebben öltözött pap, nyilván a főpap lehetett, felment az oltár lépcsőjén, és a bálvány alatt kiterjesztett karral megállt. Néhány percig csend volt. A főpap alig, ha nem imádkozott. Nem sokára méltóság teljes mozdulattal fordult meg, átható tekintetét ránk szegezte, majd messze csengő hangon megszólalt. Idegenek! Járuljatok napistenünk tündöklő színe elé! Lépjetek közelebb! Gyorsan az oltár felé siettem. Társaim követtek. Az oltár elé lépve mélyen meghajoltunk a főpap előtt. Esküdjetek meg, hogy hű alatt valói lesztek a nap fiának. Esküszünk, kiáltottuk egyszerre, és az inkára néztünk, aki a szoborral szemben foglalt helyet aranyszékében. Jobb kezünket magasra emeltük. Hosszú, bonyolult esküforma következett, és mi türelmesen és engedelmesen mondtuk a szöveget a főpap után. Fél szemben Morénászra néztem. Nyugodt arccal mondta az esküt, de tekintete sehogy sem tetszett nekem. Egyre nagyobb ellenszenvet éreztem társam iránt, lehet, hogy igazságtalanul, és inkább sajnáltam, hogy nem nélküle indultam el a nagy útra. Talán szegényebb eszközökkel is lassabban jutottunk volna előre, de az eredmény ugyanaz lett volna. A magam részéről minden esetre szentnek éreztem az esküt, és tudtam, hogy az inka iránt fogadott hűséget minden körülmények között meg fogom tartani, és a többiekkel is megtartatom. – Ellenségeink a ti ellenségeitek is! – visszhangzott a főpap hangja az óriási teremben. – Ellenségeink a ti ellenségeitek is! – ismételtük engedelmesen. A főpap újra a bálvány felé fordult. Mélyen meghajolt, homlokát a szobor aranyrábához érintette. A szertartás befejeződött, de az ünnepség még nem ért véget. Az inka lassú léptekkel jött le az emelvényről, és felénk közeledett. Feszesen álltunk előtte, miközben a szertartásmester vékony aranyláncon függős maradt köveket akasztott mindhármunk nyakába. A lánc a hűség, a smaragd pedig a hatalom jelvénye, mondta az uralkodó, és sorra megölelt bennünket. Megilletődve néztem rá. Szeméből csak úgy sugárzott az őszinteség és a baráti jóindulat. Őseim lovagias vére fellázott benne még a gondolatára is annak, hogy én ezt az embert valaha is megcsaljam. A bizalom, amelyel a vékony aranyláncot a nyakamba alkasztotta, jobban rabjává tett, mintha nehéz bilincseket rakott volna a kezemre és lábamra, és bebörtönöztetett volna. Most hármas kült jel hangzott fel, majd testőrök sorfalak közt Lariss jelent meg. Az inkább pompája borította a lány törékeny testét. Elefántsont színű karján smaragdokkal borított karperecek villogtak, nyakára tompafényű gyöngyök hármas sora fonódott. Vörös sejemből készült úszája szétterülve úszott utána a templom fehér kőpadlóján. Nem tudtam szemem a lányról levenni. Úgy meredtem rá, mint valami túlvilági rátomásra. Lassan közeledett. A karperecek megcsöröntek finom csuklóján, és könnyű palástján megcsillantak a beleszőt misztikus aranyállatok és virágok. Fekete haja egyetlen sima hullámban hullott a hátára. Mosolygott. Most megint a régi Laris volt, a karcsú finom lány, akit annyiszor a karomban tartotta. Keze engedelmesen simult a kezembe, amikor a napisten oltára elé léptünk. Most valóban minden okon meg lehetett volna arra, hogy boldog lehessek. Eljutottam Eldorádóba, és megtaláltam Lariszt, aki néhány perc múlva a feleségem lesz. De valóban a feleségem lesz-e. Csak egy idegen barbár szokásai szerint lesz az, de az én vallásom szerint nem. Ez a gondolat nem hagyott nyugodni. Furcsa teremtmény az ember. Száz veszélyen keresztül jutottam el Eldorádóba, a csodálatos földre, és már is elfogyott a honvágy távoli hazám után és egy pillanatra olyan erővel kerített hatalmába, hogy szinte fájdalmasan dobbant meg a szívem. Arra persze nem is gondoltam, hogy valaha Lariss nélkül térhessek vissza hazámba, mert tőle nem tudtam volna újra elszakadni. Milyen nagyszerű lenne egy szép napon megérkezni valamelyik kis spanyol kikötőbe, aztán megesküdni Larisszal egy sötét dóm tömjénes homályában, a lobogó gyertyákkal díszített oltár előtt, ahonnan a Madonna szeli arca néz le ránk fantazmagóriák. Felrezem álmodozásomból. Szemben velem a napisten bálvány a trónolt, teleagatott gyöngyökkel és arangyal. Ebben a templomban nem szállt tömén füst a magasba, itt nem voltak csúcsíves ablakok, és nem voltak szent képek. Idegen, barbár helyen voltam, és most egyszerre nagyon árvának és idegennek éreztem magam. Mégis mosolyogtam, amint Laris tekintetét magamon éreztem. Megszólaltak a kagylókürtök, és a dobok tompadűbörgéssel feleltek az éles hangokra. peru törvények szerint férj és feleség lettünk. Boldog vagy? kérdezte Laris, amikor este a teraszon álltunk, és néztük a sugár bűvölte vidéket. Boldog vagyok, válaszoltam, és megszorítottam kezét. Mondd meg igaz lelkedre, nem hiányzik semmi a boldogságodhoz? Semmi. Mondtam, és közben makacsul a távoli kisvárosra gondoltam, ahol születtem. A nagy szürke székes egyházra és a kicsi sárga házakra ott a téren. Anyám sápat megviselt arca járt az eszemben, miközben Laris kicsi, barna kezét szorongatta. Egy ráncos öreg kézre kellett gondolnom, amely valamikor olyan szeliden simogatta arcomat. – Mi bajod van? – kérdezte Laris most már nyugtalanul. – Mi bánt? Mondom, hogy semmi, de hiszen könnyes a szemed. A holtfény bánt, mentegetőztem és visszahúzottam az árnyékba. Karom Laris derekára fonódott. Ajkunk és szívünk összefort ebben a pillanatban. Kint gyöngeszél kerekedett, a pálmák sejtelmesen bólogattak a fényben